Frecvența cititor de proză Între timpuri Amintiri cernite în amurg Moto Amintirile împodobesc mai întâi singurătatea, apoi o despoie, Vasile Ghica Azi Nu reușesc, sunt mahmur Mâinile, mărturia trecerii timpului Strâng putincioase paharul Mintea nu mai e foarte vie, deși a mai rămas ceva din asavoarea timpurilor când întorcea pe degete lumea. De pe gât, tăria privește pustiul din jur. E singur. Nevasta i-a murit și l-a lăsat pe mâna rudelor. Chiar dacă nu are copii, nu duce lipsă de nepoți. Își toarnă vin în pahar. Îl roade stomacul. Nu a mâncat nimic. De unul singur nu are poftă. De băut, însă bea. Acum că marcelanul mai pisează. M-am săturat să văd cum te înbeți ca porcu. Tușește. O tu se seacă, urâtă, nu-i pasă. Ar vrea să se ridice de la masă să facă doi-trei pași. Se sprijină cu palmele de marginea ei, dar picioarele nu-l ascultă. Respiră, iar aerul stătut din cameră îl lamețește și mai tare. Tavanul negri de fum și praf se apropie amenințător de el. Pare că-și aude vocea. Stai, naibie, acolo nu veni peste mine. Își fixează mai bine scaunul sub el. Nu se poate ridica. Ce bine că nu a căzut. Nici nu ar fi avut cine să-l ridice. Îi s-a mai întâmplat de câteva ori. Când s-a trezit și s-a ridicat, a constatat că era plin fie de vânătăi, fie de sânge. Rănile ei s-au vindecat. El însă nu s-a lăsat de beții. Mai bine să pună capul pe masă și să adoarmă. Amintirile vin dintr-o tolbă uriașă. Viața e scurtă? Hm, din potrivă. E nesfârșită. O mișcare neatentă a mâinii face ca paharul pe jumătate plin să se restoarne peste fața de masă, să cadă zgomotos și să se sfarme pe gresia murdară. Privește bucățile mici de sticlă. Iar plăcea să le simtă ascuțișul. Își strânge fruntea cu palmele. Închide ochii. Ebat. Sună telefonul, o dată, de două ori. Se oprește, apoi o ia de la capăt. a ametit fruntea de pe masă. Lumina murdară se strecoară prin porțiunile curate de geam. Îi urmărește direcția și privirea la comă. Adună detalii din casa în care locuiește de peste 30 de ani. Când le-a fost donată de madame Ionescu, el și Marcela i-au promis bătrânei doamne că o vor îngriji ca pe mama lor și nu vorbind de casa. Bătrâna nu a mai trăit mult după aceea și s-au pricopsit cu dita mai casa tocmai când clădirile dispăreau sub tăvălugul buldozerelor comuniste. În cartierul Floreasca pe strada doamna Oltea, casa de nuia elegantă, oarecum solitară printre construcțiile cenușii din prajmă. Când Tudor și Marcela s-au mutat aici, au simțit trecerea de la periferie la centru, deși în sinea lor Știau că banii nu aduc finețea boierilor pe care el personal i-a disprețuit din totdeauna pentru că nu au fost în stare să pună bani pe bani să-și sporească averea. Din totdeauna el a știut că nu putea fi ca ei, dar chiar dacă nu îi înțelegea, mai simțea uneori nostalgia diferențelor. Niciodată nu a făcut însă o dramă și adesea își spunea, nu se poate călări un cal pur sânge dacă toată viața am rănit la porci.” Se ridică, face câțiva pași spre dulapul pe care se află telefonul. Camera e plină de mobile din lemn masiv moștenită de la bătrână Ionescu, alături de mobilele aduse din celelalte case, în care a poposit de-a lungul timpului. Nici el și nici Marcela nu s-au îndurat să arunce nimic. An de an au adunat. Acum nu mai are loc să se miște printre obiecte. Ridica receptorul. degetele îi tremure firave, palide de culori... Vineții, contrast pe negru lucios al aparatului, model învechit ca și el, același de pe vremea primei lui stăpâne. Vocea lui Tudor e pasăre prizonieră în butoi. Alu!" Face eforturi vizibile să înțeleagă ce i se transmite de la celălalt capăt al firului. Nu, dragă nepoată, nu o te bucura fără motiv. Credeai că e gata?" O scurtă pauză, apoi continua. Hm. Trec de la un proprietar la altul, nu? Dacă e guzu, fruct. Așa spune notărița. Hm, cine? Jidan Caia. se receptorul de ureche. Nu mai vrea să asculte, însă adaugă. Am fost al naibii de ticălos, nu? Că nu-ți-am dat-ie totul. Și ca să nu rămâi mai prejos, mai tot purtat pe la notăreasă. Bine, gata. Nu am chef să-ți mai aud pliscu. Semenea atât de mult cum mătușa ta, de impresia că nici nu a murit și că sufletul ei numai ce s-a mutat în tine. Pune receptorul la loc, în furcă, aprinde lumina, camera strânge pereții, pânze de praf, unele mai dense, altele mai diafane, se ridică spre mănunchiul de lumină din tavan. Fiecare ascunde întâmplări, amintiri, privește mirate durele de praf, amintirile vin valma, nu țin seama de ordinea lor. Straniu îi se pare însă gustul de amintire trăită cu sufletul. Îl năpădesc tot felul de prostii de care a fugit toată viața. A muncit de dimineață până seara. A dus o luptă grea cu spaimele băiatului venit de la Glodeni. Un mulă cu tălpile crăpată aterizat în iadul din București. Nu avea de niciunele. Împlinise 14 ani, era sfios ca o fată mare și era foame. Erau șapte frații. El era Mișlociul. Matei, fratele mai mare, locuia la București, avea o prăvălie și când s-a evit ocazia angajării unui băiat bun la toate, unul de încredere, cine altul să fie, dacă nu el, fratele Mișlociu? Capitolul 1. București vară timpurie. Simțea parfumul pământului reavăn și ochii nu-i se obișnuiseră cu lumina proaspătă de afară. Avea încă fiorul frigului adunat, abia ce îndrăznise să dea jos jocul. Termina să de școală, știa să citească, să scadă și să adune. Cu tabla înmulțirii era mai complicat, dar învățătorul îi spusese că ei isteți și prinde repede. Hotărât să ia drumul Bucureștilor, habar nu avea ce urma să întâmpine. Îi era teamă, dar tot el își lua inima în dinți și își dădea singur curaj zicând Mânzule, puneți șaua și dați bice. Tânja după ceva și la moștenită de la bunica sa, femeia aprigă ce crescuse zece copii de una singură, deși avusese trei bărbați răspândiți care încotro, spulberați de valul războaielor sau scârbiți de fatalitatea destinului lor, îi șoptea că venise momentul plecării. Petrecea ultima noapte sub acoperișul casei părintești. Nu-și dădea seama dacă era trist sau nerăbdător să vină zorile și să se întrepte spre o altă lume. De cu seară, maică că să ai pregătise bocceluțele. Două perechi curate de izmană, un ștergar, două cămăși, una subțire din in și una mai groasă din câmpnepă aspră. Avea o singură pereche de pantaloni din stofă sute la război de bunică sa și o singură pereche de încălțări, niște gumar din cauciuc. Nu avea ciorapii. Venea însă căldura și auzise el că la București era mai mult arșiță. Separat, într-un prosop curat, o bucată de slănină, câteva jumări și o pâine de mălai, galbenă, cu o crustă sărată deasupra. Cele două bocceluțe așteptau cu minți lângă ușă venirea dimineții. În noaptea aceea nu a visat nimic. A dormit puțin, cu grijă să se scoală în zori, să ajungă la timp să ia trenul. Îi e foame, se îndreaptă spre bucătărie Lumina prăfuită a celor câteva becuri în văluie misterios Mizeria din jur Deschide frigiderul și un gândac s pe piciorul lui Îl îndepărtează amuzat cu celălalt picior În viața lui nu a omorât nicio gânganie Nu pentru că i-ar fi fost milă, ci pentru că nu l-a deranjat În schimb oamenii Mar, probleme a avut cu oamenii L-au luat de prost Nu i-a contrazis dar ori de câte ori s-a evit ocazia, le-a servit câte una. Se uită atent prin frigider și, în afară de o bucată de brânză uscată, nu găsește nimic. Numai lături aduse odată pe săptămână fie de polițist căruia i-a adonat casa cu drept de uzufruct viager, fie de nepoată. Farfuria cu brânză tremură în mâinile lui și constată cu amărăciune că trupul nu-l mai ascultă și, aproape inexplicabil, trecerea timpului luminează mai clar amintirile. Dimineața de vreme, casele răzlețe, înconjurate de câmpii întinse, dormitau în tăcere. Strângea la piept cele două bucceluțe și aștepta în gara micuță venirea trenului. Din când în când își umfla nările cu aerul pătrunzător al dimineții. Era înspăimântat la gândul că nu știa mai nimic despre viața de dincolo de câmp. Uneori, în zilele lungi de iarnă, la gura sobei, bunica le mai povestea nepoților vâriți unii în alții. Mama lui era, în schimb, aproape mută. Robotea pe lângă casă și uneori o căra dușman nevăzuți. Nu-și mângâia copiii, căci gesturile de tandrețe se consumau numai la adresa vitelor. Erau șapte frați dintre ei dispăruți. Își muta trupul firaf pe un picior, pe altul, iar răcoarea dimineții îi sporea nerăbdarea. Privea cerul întunecat și undeva, în depărtare, zărea fășia de lumină ce se lupta cu dihonile întunericului. Părea o zână poposită din altă lume Ce vroia să îndrume pașii băiatului grăbit Să se ia la trântă cu viitorul Când fumul gros însoțit de mirosul înnecăcios A anunțat venirea trenului S-a apropiat de linie Dar neagoriță l-a dat cu blândețe la o parte Stai liniștit, fecior, că nu pierzi trenul Oricum, nu pleacă până nu-i fac semn cu steagul Era speriat Șuieratul metalic se auzea din ce în ce mai aproape Își simțea inima pe buze Muntele de fum se rostogolea spre el, iar scârșnetul de metal ronțăia din liniștea dimineții. Mai venise el să vadă trenul și altă dată, dar în acea dimineață era prima oară că se afla atât de aproape de uriașul metalic. – Hai, fecior, că pleacă, cu ce mai aștepți? l a îmbins de la spate, l-a urcat aproape cu forța pe treptele de la vagonul de clasa a doua, în fața căruia, devenit stană de piatră, părea să nu mai aibă nicio reacție. Își simțea picioarele grele și numai uriașa dorință îi mai provoca acele stări menite să îi probeze anume instincte. Ajuns pe treapta de sus, s-a întors către bica stație, glodeni și privirea lui a străpuns alburiul cețos al dimineții. Casa, chipul mamei, al bunicii s-au amestecat. A privit atent cu sufletul încărcat de vise, de întâmplări după care tânja. Pe bancheta de lângă fereastră privea chimpiile ce alunecau pe lângă tren. Nu știa nimic despre București, dar avusese grijă să îl roage pe învățător să împrumute o carte cu ilustrații. Citise că e capitala, orașul cu cel mai mare număr de locuitori. Fotografiile însă, oricât de atent le-a privit, nu l-au dumirit prea mult. Mulțimea de oameni, de mașini și acele ciudate cutii de lemn trase de cai numite tramvaie îl făceau să și-l ca pe un uriaș cu mai multe capete, ce se despleteau și împleteau bizar. Când era mic, bunica îi citea dintr-o carte fervenitită un basm despre un uriaș asemănător. Era singurul nepot căruia îi făcea favorul de a-i citi iarna, când vântul și -o era, iar zăpada închiți în Troiene, gospodăria lor, basmul despre uriașul cu mai multe capete. Îl știa pe din afară. Când a observat însă cum frații lui și chiar maica să îl priveau și zâmbeau cu dispreț, ori de câte ori stătea tolănit la gura sobei, cu urechile ciulite și ochii strălucind de curiozitate, i-a zis bunicii sugrumate de lacrimi, să nu mai citești bazmu. Bătrâna l-a privit lung, a dat să plece la ale ei, nu însă înainte de a furișa vorbele. Bine, copile! Din acea zi, cartea cu file îngălbenite a dispărut și Uriașul, cu mai multe capete, a devenit o amintire ce alunecane nestingherită pe lângă trenul care îl ducea la București. Frecvența cititor de proză